Entxatuko gira denak biltzean, ala ere uh, ospatzeko, kaso eginez, biztan da, hala eh? ere ez dugu zer nahi eginen, baina urte zailori pasatzeko, ala ere importante zauko denak biltzea. Bo, gure artean gero, eh, eri dena entsatzen ez diten, segeku da bat banin bada, baina gero gure artean izanik, eh, bo, elgar konfientxa bat eta bariatuko dugu aldi bat entzat, elgar, elgar eta zen gira, beaz. Eh. Ez dakik gu ursenkein, eh, pentsatu ditugu maska katxikitzia, baina agio berian ez dakik Badeia bat dugu aurkipi bat, urte hala uh, bera orri izan ez, konfinamendu astapenetik jahamatxiek uh, istitutik teikusia, eno ustez besotan hartuko hote eta mazkai ikusiko nola inen du, bezala, hal bezain bat atsiko du na, kusiko. Ez ez, ez den denaptestatzen eta ez ez, baliatu piskat. Ez ez, kusiko dugu, no, bo, sekulan norbaitek simptomo batzuk barin badituko aso eginen dugu, bainan, bo, testazioa, ez dut ist ez dutuste. Ba besteko guri xagak ta testa testa bateginen godiolaintsinere. Beste antigenikoa farmasietan. Bon, esta segur segur ama na bon. Beden ixiskugut eh, dugu harttsan